Nos, nos, as nos as poetas, as poetas, nos as poetas. Nos, nos as poetas, nos as poetas, nos, poetas. Canta a na beirada fonte. Estamos aquí eh, no Canto na Meira, Radio Costo, no no programa de nosas poetas eh o sen nos acompaña eh, a pianista Maya Mendoza. Bienvenidos ao programa. Gracias por invitarme. Bueno, eh, at, eh, pa, un pouco para para noseo ates eh, de empezan as as preguntas, vamos poñer a primeira canción que escox, que escolliches eh, de Peace. Eh, Pónnos, se queres comentar algo sobre a canción. Pois esta é unha canción moi especial para min, por un tema bueno, un pouco personal, non? Eh, creo que <ríe> Cándor iso adolescente, igual hai certas cancións que quedan, quedan aí. Eh, en este caso, pois, bueno, pois, eu tiña 16 anos, 16, 17, por aí. Eh, eh, bueno, esta canción, pois forma parte da, da, dos meus, das miñas lembranzas non? E, a parte Prince é un, é un artista ao que admiro moitísimo e, e claro que, é que ten, ten todo unha pena que morrera tan, tan pronto porque creo que podía ter feito moitísimas máis cousas das que fixo. Bueno, despois de escuchar a primeira canción, imos caas perguntas dos tres discos. Cá foi o que máis chegou a sacar como compositora? Pois eu creo que o máis complicado foi o primeiro, foi realmente tomar a decisión de sacar o disco, porque eu sí que escribía por encargo para, para outras agrupacións outras formacións incluso outros instrumentos pero realmente para piano non non escribía moito porque parecíame como moi fácil non e moi sinxelo que era como que tiña que facer Eu sempre son de levar a contraria entón igual un poqui por, por levar a contraria non escribía moito para piano pero bueno por circunstancias e eh, dime conta que sí que podía podía sacar un disco que tiña bueno, materia suficiente como para darlle un, un, bueno, pues un, un, un concepto particular ese disco, porque si me gusta que cada disco teña a súa idea e, e o seu contido, que, que non se xa simplemente unhas cancións que ou uns temas que soltas aí, Sino que teñan unha relación e un argumentario detrás ¿no? Entón, quizáis, por iso, o máis difícil foi o, o primeiro Pero polo feito de, de tomar a decisión Sempre as primeiras cosas son as máis difíciles de, de facer Despois, unha vez que xa grabamos o primeiro O segundo foi como unha segunda parte dese de primeiro disco E o terceiro o grabo na pandemia entón, O máis complicado, o primeiro E comparte a música clásica con co outros estilos musicais Eh, sí, eu creo que, que hai moita permeabilidade entre estilos musicais no? que, que, hai, bueno, que chamase a atención, no? que parezcan mundos diferentes Pero hai moitas cancións ou grupos que tocan con orquesta sinfónica, no? que chega o momento que din... Ostras, vamos a facer un concerto, sobre todo cando van bellos. Vamos a facer un concerto con orquesta, que isto parece que vai molar, o que sexa. xa. Despois tamén hai temas roqueros, ou temas poperos, ou temas dos 80, que teñen detrás melodías de música clásica, que igual a xente non as recoñece, porque non as coñece, pero, pero están, están aí detrás. Eh, que se o ser finalista nos Kodax? Pois a min fixome moita ilusión ser finalista nos, nos premios Martin Kodax, pero non polo feito de ser finalista en unos premios, sino polo reconhecimento de... como músico galego, non? como persoa música galega. Eh, porque eu non, non nacen aquí, pero sí que vivim en moitos sitios, e aquí é o sitio onde máis me siento... A gusto, non? Entón, ese reconhecimiento como un premio da música galega para mí foi importante por, por ese tema, non? Como que me fixo formar parte de do, do que hai. Despois, eh, bueno, por suposto que foi un xurado especializado que mirou a trayectoria e mirou que, bueno, pues, que esos proxectos eh, pues, que podían ser nomeados. E despois o feito de... Gañar ou non gañar, para min, é que non, non era importante. Ademais, iso era a votación popular, co cal. A votación popular sempre, eh, bueno, é o que é. Has tocado na nua das grandes de Europa ou América? Pois, eh, tocar... Si que teño obras que se estrenaron en... Eh, por aí é a música que se está tocando por todo o mundo. O sea, podo decir que a miña música viaxa moitísimo máis que a min. Eu fago un esforzo por viaxar que me, que me mola, pero realmente a miña música viaxa máis. Eh, teño música que en curtas de animación, eh, en series de, de animación, que premiada en festivais de todo o mundo, que está saindo en... en pues, eh, en televisión de, de, de todas partes en música que se estrena así que se toca en otros países a veces mándame pues músicos no que tocan las miñas obras pues, no sé en el japón o en que sí pues por todas partes por por europa por pues en, en sudamérica no sé en no lo sé de otro lado de charco no no sé pero de este lado incluso en japón sí que o no 6 sé, eh, en concerto, eh, non na tele, na tele si sí que saiu en todas partes, Eso, en Finlandia, o sea, por, por todas. Eh, bueno, que faime moita ilusión tamén saber que a miña música está, está sonando por aí. Como fur branco Vaticano. Bueno, a colaboración co Vaticano. É <risa> que eu eu, eu tiña un compañeiro de estudios que, que estudiaba piano, E que cando rematou rematou a carreira, meteuse a a cura. E, eh, eh, bueno, ele ten, ten unha formación musical Pero, pero bueno, ele foi, el foi como encargado da Iglesia, da iglesia Española Estaba aí no Vaticano Entón, estaba encargado tamén da música E cando había algunha cousa que non podía resolver Chamábame a min E, e era eu aquelles facías composicións, os arranxos Ou, bueno, o que, o que fora, non? e si que esas obras pois pues, estrenaban aí no Vaticano evidentemente eu non, non o vi porque aí pues, tampouco fan grabacións nin... <coughs> non no me mandaron grabación de nada pero bueno, confío en él eh, e si que, si que sigo colaborando con él. él agora está aquí está aquí de volta eh, e nada, as veces fa, facemos cousas cousas moi chulas Estaben que negresas a a xente que, que, teña, que recoñeza a importancia da, da música. Eh, pianista, compositora <risos> de esta desta eh nun dona de, de Luescas Lurais. Cané a cousa que, que me xe que tempo eh, durante o día. Vale, pois pues a cousa que máis me quita tempo, o sea, tempo mental, realmente, eh? o sea, tempo real non tanto, pero tempo mental é ser nai, o sea, é 24 horas, o sea, eso non, non, eso me, me quita bastante tempo do, do resto, pero bueno, que non me importa porque realmente, o sea, son nai, os moscillos, a miña filla moi fillos están aí, por suposto que, que maravilla Emprego em, moito tempo, pois non sei, en, en todo un pouco Porque a verdade é que cambio bastante de actividade eh, Con bastante velocidade O sea, podo estar nunha casa rural Facendo camas, eh, escoitando música que teño que estudiar eh, Podo estar en casa tamén escoitando música, facendo velas Ou, ou podo estar tocando eh, Fago un pouco de todo, eh, cada día un pouco de, de todo Ademais do piano Tocas ser un outro instrumento Pois eu estudiei órgano Porque estaba de organista na Basílica de, de Pontevedra E si que me parecía Bueno, non me gustaba Non saber tocar o instrumento o sea, Parece que é o mesmo que un piano Pero non é un instrumento diferente Ten pedais, ten registros e unha forma diferente de tocar Aunque o sea Visualmente parece que ten teclas e que vai ser igual, pero non Por dentro O funcionamento totalmente diferente. E a técnica tamén é diferente. Entón, estudié órgano e, e nada máis. Un día comprei un clarinete. E... O teño na casa, pero... <risa> pero nada, non fixen nada con él. Eh, ¿Alí manías que acompañen unha ópera? Pois, faiano fai, sí si que teña un proxecto de compoñer unha ópera. E, cando daba clase no superior de Vigo tiña un grupo de, de xente que eran compañeros, que eran profes tamén e, eu escribía bueno, escribía para eles e tiñamos un pequeno grupo e, estrenamos alguna obra miña unha en concreto que era unha cantata que é bastante similar a unha, a unha ópera entón a partir de foron uns anos de bueno, con esa cantata e si que, si que pensei en, en facer a ópera, pero para eso si que preciso Bueno, preciso algo de financiación Porque eso leva tempo O sea, non podo, no, non podo Deixar de traballar para escribir unha ópera O sea, alguén ten que, es que Tenho que pagar as facturas O sea, eso non, non podo no, Non podo facelo Podo facer pequenas obras Compasionando co traballo Pero unha grande como unha ópera Non, iso precisaría un encargo un pouco potente eh, A tua festa favorita? Pois a miña festa favorita É o o Samain pero, pero non, non é un tema de bueno realmente o meu ben de que eu estudio nun colegio americano entón dende pequena a festa máis importante era o Halloween entón para min non é en, non é que, que esteamos adoptando tradicións de outros sitios, nin boitísimo menos que aquí ademais o Samain, pois pues, tamén tamén estaba no? pero eu si sí que vivín o, o Halloween norteamericano Porque era esa tradición que tiñamos. Era a festa máis importante. Se facían concursos de disfraces no colexio, o sea, pero os disfarces tiñan que escan feitos por por ou por pola túa familia, non se podían comprar, xa o sea, estaba prohibido comprar o disfraz e, e para min era era moi divertido, o sea, preparar o disfarce coa miña nai e e bueno, despois asustar a xente que tamén me gusta moito. Bueno, eh Atlezese este podcast e mos case unha canción eh que a fiscal de Totó. Eh que supón esta canción para ti. Pois pues esta canción tamén é un pouco parecido a, a outra, ¿no? Que si sí que me leva a, un, a unha época. Eh, gustame moito este tema pola, pola súa sonoridade eh, por como, como están empregados os instrumentos eh, faime fai me moita gracia este, este tema, pareceme un tema bastante bastante particular e este tema en concreto aparte de que o pudiera escoitar escuita, antes eh, tamén o escoitei moito cando os meus fillos eran pequenos, entón a mí sí que me trai lembranzas de, de que foran pequenos e de ...es en el coche con él...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 have to say hurry boy it's waiting They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like a lembris above the serenade. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Estamos aquí de volta, despois de xe canción Imos eh, que apuntar a número 10 eh, Ua pena de roupa que non poda fachar no teu maio. Pois, eh, pff, calquera cousa negra O, sea, eu, o meu armario é prácticamente todo negro Hagas algo de cor así, vermelho Bueno, jolín, que o susto se traía un jersey bastante colorido, pero o resto é casi todo negro. Eh, pois pues un pantalón negro, unha camiseta negra, iso no, non pode faltar. Eh, has curado con outros grupos musicais? Eh, sí, sí, sí. Claro, moitísimo, o sea, dende moitísimo, desde o principio que levo tocando, eh, empecéi tocando nun grupo de, de verbenas no País Vasco. E... Eh, mm, Estiven cinco, no, cuatro, cuatro anos Nese grupo e Sempre estiven colaborando con outra xente Que me pode chamar ou para que Elles escriba algún tema ou para que Toque con eles ou que para, sí, ou para algunha pequena colaboración eh, A non un pouco Con co que se podías colab Colaborar ou farías Caxería eh, Pero calquera, sí. o sea, pode ser calquera Caxería, sí Ostras, bueno, a mí gostaría Me moi tocar con Queen se pudera, con Queen, pero con Freddie Mercury <ríe> claro, se podemos elegir sí, sí, con Queen, realmente Patricio eh, eh, eh, eh, o millón compositor clásico da historia buf, eh, que claro, tú poderías contestar só so un, un grupo no, é eh, eh, moi difícil eh, a ver, compositores clásicos Eh, eu creo que os que máis me, bueno, me impactaron, os que máis bueno, influencia eh, pode ser Beethoven e eh, Schubert é eh, eh, o compositor impresionista de Bici Eu creo que é esos eh, E a tua composición da música clásica favorita? Pois eu creo que se tivera que decir unha, eh, sería o concerto número 2 de Rasmán Porque, bueno, pareceme brutal e de feito. Eu, cando estudiaba, cando fixen a carreira, o que quería era, era tocar o concerto número 2 de Rasmán, no? pero, pero, bueno, teño a man moi pequena, ese concerto é eh, para a man un poquinho máis grande, e tamén, pois, hai que asumir as as limitacións. Eh, hai moitísimo repertorio que eu, eu podo tocar sen meterme en líos, e eh, realmente esa obra es para pa min non non non é, non é físicamente non, non podo Pezas que as plataformas musicais eh, favorecen os músicos? Eh, que certas? Pezas que as plataformas musicais ah, as plataformas, fa favorecen sí, os músicos vale. eh, Bueno, a mí me parece que as plataformas fan que, que a música chegue a moitos sitios ¿no? eh, Que se democratice un poquiño de escoitar a música Antes, igual, quando queríamos escoitar algo, pues, íbamos a tenda de música Comprábamos o disco e os en bucle, ¿no? agora, creo que os músicos teñen a oportunidade de gravar na súa casa, de subir a plataformas nas súas casas, entón hai moitísima música en, en plataformas digitais, moitísima. Entón, eso, bueno, pues creo que sí que pode ser unha cosa boa para, para os artistas, para darse a coñecer. pero claro, funciona totalmente diferente do que funcionaba antes, o tema de un sello discográfico, Eh, agora, pois, é eh, eh, completamente diferente eh, E... Ti, como música Pensas que, que se debería Exeislar eh, a reventa de entradas? Pois a reventa de entradas O meu, que non me parece ben é que Axa unhas Unos portais eh, Que, que merquen Un montón de entradas, non? Pero isto tamén en, en espectáculos en, en competicións deportivas, non? Que creo que tamén o fan sí. E compran un montón de entradas e despois as venden ao precio que lles es ben ben seguramente máis alto do que debería como é un día na vida de Maya Mendoza? uff bueno, pois vamos a ver eu eh, a verdad que me levanto con moita enerxía eh, non tomo café, nin nada o xa, sea, non, non o xa, sea, non Atá fai pouco non, non, non tomaba café, agora empecé a tomar descafeinado así, pero un pouco por tomar algo, pero non. Eh, o sea, ao meu momento así como moi grande de enerxía é a mañá. Eu fago mil cosas pola mañá, pero mil e mil é 1000. O sea, incluso podo estar en casa a coordenador como esta mañá, eu acendin ordenador e xa empecé a recibir chamadas pues, de todo tipo. De, de que si para concertos que si no se sé que, encendo ordenador e eh, manda pues a foto para este concerto, no se sé cuantos mil historias de, de organización eh, gustame estudiar, sigo estudiando estou estudiando de dirección de orquesta entón intento atopar un oco para, para estudiar aunque sea un poco eh, bueno, agora veño da, da escola de idiomas o sea que tamén vou bueno, a escola de idiomas pero bueno, gustame aprender Eh, siempre atopo un oco para, para aprender para seguir estudiando y eh, eh, sí que hago deporte, o sea, eso no, no puede faltar, o sea, si puedo o no menos todos los días, pero entre semanas si puedo todos los días, sí bueno, ir a dar clase, por supuesto eso también, hacer velas también hago velas <ríe> preparo la comida Eh, mil cousas máis É que realmente fago moitísimo Si sí que teño un momento moi baixo de enerxía Que susto despois de comer Que eso é horrible Porque eu dou clase pola tarde eh, Entro as tres da tarde non... bueno, En fin que non, a ese, En ese momento non teño enerxía ningunha E teño que sacala de algún sitio eh, Nada, pois pues, pues nada Chega a noite Estou cansada Pero como non vou dormir Pois pues, poño a facer outras cousas Entón, bueno teño que obligarme bastante a tumbarme en sofá e... e poñer unha peli e desconectar cinco minutos sí, e descansar un pouco, sí gustame moito ir ao cine, aí sí que desconecto pero vou cine sola non quero ir con ninguén o sea, vou ao soa, que non me falen e... apago móvil e xa eh, se si tives eh, a oportunidade, que opera que hubere gustado que poñen se tives a oportunidade obra? Sí. obra de calquera si, sí, calquera ópera si sí. Eh, calquera, pues, eh, o concerto número 2 De Rosmaninoff Eu creo que, es que uf, concerto O concerto sea, romántico A tope, unha pasada eso, rollo, uf, A mí me, me encanta o sea, Esa obra Que ten unha sensibilidade Pero Fora do normal, eh, unha preciosidade de concerto E que tal a con Pedro Maia Pois pues, Pois moitísimas eh, Levo tiñendo o pelo Dende os 15 anos eh, eh, hubo un momento que xa, xa empecé a cambiar moito de pelo Que o facía era cortar un mechón de pelo Cada vez que o cambiaba eh, O tiña cortado o xa, pegado na habitación Cun celo, entón tiña aí unha pequena exposición de, de cores de pelo A miña nai non lle facía ninguna gracia eh? Si sí que houve un, unha cor que, que mandoume a quitar Esa así que me, me fastidiou. Porque viña da peluquería Que a señora peluqueira Pois pues, aí esmerouse moitísimo Quería aparecer maio ni roten E toquería o pelo laranxa E daquelas ninguén levaba o pelo así o sea, que Cheguei a casa A miña nai dixo, quitas eso, pero xa E tiven que ir comprar un tinte negro E fixo algún tipo de reacción E quedou quedo o pelo morado o sea, que e, ui, e dicen a miña nai E aí, eso sí que non vou cambiar eh, Quedou morado, pues quedou morado Eh, donde sacas a, a inspiración para a Pois a inspiración a saco sempre dun sentimento dun sentimento ou dun momento de algo que me impactou emocionalmente o sea, non compoño O Así sea, que podo ser moi técnica pero realmente é moi emocional. O sea eu, o que quero sempre coa música transmitir pero para transmitir transmitirtes es que transmitir algo. O sea, realmente eu poño algo na obra que escribo e despois o que o que intento é que esa persoa que estáis coitando perciba o que eu estaba deixando aí no? nesa obra se a persoa que escoita non percibe nada bueno pues pois nada o sea, non, bueno, tampouco todos somos iguais non, non todo o mundo pode e, bueno, non lle chega a miña mensaxe pero, pero é moi, moi emocional bueno, imos escután eh, a última das cancións que é Time After Time de Sandy Lampen que, que se puso esta canxión para ti? pois esta canción eu, eu a recordo non no seu momento cando saiu Eh, xa me parecía un, un temazo esta canción eu a toquei moito eh, en directo eh, gustame moito tamén porque Cindy Lauper era, era unha bueno, unha artista a, a quen tamén admiraba moito, non? Pues como iba co esos pelos de cores, como vestía así, como lle daba un pouco a gana ¿no? e eh, eh bueno, si sí que pudo ser un pouco de, de referente ¿no? de referente De, de forma de facer as cousas e, e gustábame moito. second hand done widening xa ora mesmo que vixes que que, que cambiaran de traballo que te gostaria de ser? Pois a mí gostaria moi moitísimo ser chef de cociñeira pero chef o xa sea, de, de unha super top chef porque me gusta moi moitísimo cociñar eh, que ao final creo que o mismo que compoñer poñer E, o mismo, bueno, o fixo en Bellas Artes en, e tamén cando fago cuadros ou cando fago este tema das velas, o xa sea, coller como elementos na música o mesmo no? e, con a comida o mesmo, colles elementos que están separados ou mesturas e creas algo diferente, non? E por iso gustame moitísimo a repostería, dende pequena, o xa, sea, era tan pequena que non me deixaban manexar o forno pero facía facías cousas cousas que, que mi, miña nai non, non facía, pero si sí que a facía eu, miraba libros, entón ela metía metía no forno, ¿no? Eu vigilaba e dicía sácalo, porque eu, bueno, non podía manexar o forno, non chegaba nin sequera. Eh, é que mezclas ingredientes fase como un rollo químico e sai unha cosa totalmente diferente, non? Entón para min, pois pues, coller, por exemplo, pues as cantigas de Martín Codax, coller esas melodías, metelas na miña cabeza e decir, vale, agora vou facer pois pues, unha obra para tal, e sai unha cosa Non totalmente diferente, pero si sí diferente eh, Me encanta o sea, es un, Ten que ser un traballo que se xa creativo o sea, Eu podo facer calquera cousa de creativa Pero se non é creativo Se non vai haber algo de, de creación De algo Ainda que sexa pequeno, me da igual O que sexa xa, eu me aburro non Ten que ser un traballo creativo E para min a cociña sí que é creativo E en que poxetos está imensado in, A mesma en Maya Mendoza? Mira, pois neste momento agora estou escribindo unhas obras para arpa e flauta que me pidiu un, un, un dúo eh, de musicazos que hai en Galicia e eh, que, bueno, eh, querían que lleis escribida alguna obra. Eh, eh, teño algún proxecto tamén chulo de, como, como directora. Eh, 8 de marzo vai haber un concerto no teatro principal e eh, Coa show que a soben Orquestra de, de, de Ourense, eu son pianista e codirectora nesta orquestra. Entón eh, ese concerto vou facer eu, Estou programando eu, estou buscando as obras, bueno, buscando o concepto de, do concerto. Eh, eso faime moita ilusión. Tamén que me está empezando a chamar pois pues, de directora invitada, que eso tamén faime ilusión. E, en moitas máis cosas é que esa en a minha vida me sorprende, non deixa de sorprenderme. Bueno, agradecen minutos de comeza con, con media Mendoza e volveremos no teu programa de nosas poetas con outra pessoa moi pronto, ata ponto. Gracias. Nós as poetas. As poetas. as poetas. Nos, as poetas nos as poas as poetas. Canta venía Na verada da fonte. Xica Canta si ríe, conmoves e chora Con dos males Alivio das penas Que si pediron, que si mandaron Que cante, que cante na lingua que falo Que si pediron Na vera do mar O pedazón diñas que ven e van Que si pediron, que si mandaron Que cante, que cante na lingua que falo Que si pediron Na vera do mar O pedazón diñas